Čtení z listu Efeským. Apostol píše. Bůh, bohatý v mnozrdenství z velké lásky, když si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své říchy. Milostí jste spasení, Spolu s ním nás vskřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši, aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírně bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám, v Kristu Ježíši. Milosti tedy jste spaseni skrze víru, spasení není z vás, je to boží dár. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chluvit. Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Milí bratři, milí sestry, Bůh nás probudil k životu spolu s Kristem. A spolu s Kristem nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíše. Tak to čteme v tomto listě, který je připsán apostolu Pavlovi do Efeza. On nás přivedl až do nebe. On nás od nás probudil k novému životu. Je to tak, že už jsme v nebi? To nás tady může překvapit. Pavel takhle ve svých dopisech nenapsal. On říkal, že máme tu naději, že budeme ale, vzkříšení, ale zatím žijeme svůj pozemský život. Už jsme zemřeli s Kristem, svým říchom, ale to vzkříšené, to hlavně, to teprve bude. Ale bude to jisté, tak jisté, jak jsme byli pokřtení. Jsme spojeni s Kristem a spolu s ním budeme žít. Tomu to věříme, ale jak je to dále s tím, že... Jsme už v nebi, nebo jsme už zkříšení, jsme už probuzení k novému životu. V dějinách církvy bývaly různé proudy, které církvi připomněli, že vlastně to je také už v Biblii. Že vlastně měli bychom být všichni probuzení, tak nemyslím, že probuzený tak, že 30 minut kázání a pak na zně znění varhán se znovu probudíte. Ale smysl to je jasně, že slovo boží nás probudí i k činnosti, jak tady čteme, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Možná, že se vám vystává i obraz takových hodně sebevědomých křesťanů, kteří říkají, no, vy jste ospalá církev, vy nic neděláte, ale my jsme opravdu ti probuzení. A no, to bylo i kriticky v evangelické církvi. Připomeňme se, že um, reformace dělala jednu důležitou věc, že řekla, že naše záchrana um, je Boha a ne od lidí, ne ze skutkáření, ale z božího slitování. Jak tady to čteme, také milosti jste spasení, ne vlastnými skutkami. Ale na druhé straně reformace nemohla bránit tomu, že v dalším období ta církev, řekneme to, pousínala. Pak se ozvali další hnutí, další obnovený v církvi. Měli různé názvy probudenecké hnutí nebo pietismus v Německu a nebo v 20. století začali se takový křesťany takový církví nazývat evangelikální. Říkali, že my jsme probuzení, u nás se něco Děje. To je milým bratři milé sestry, docela důležitý prvek i v evangelické církvi. Ovšem to je jeden proud v Biblii a jiný prout říká něco jiného, jak jsem to už připomněl, že apostol Pavel říká, že ne, tak daleko ještě nejsme, ještě nejsme v nebi. Teprve čekáme, teprve se na to připravujeme. A ten náš svět, když se díváme kolem, no to není nebe na zemi, to jsme se docela vědomí. A Pavel se musel dokonce hádat s takovými lidmi, kteří říkali, no my už jsme znovu vzkříšený. Už jsme vzkříšený. Už to všechno máme, už jsme na cíli své věry. Tomu tak úplně není. A když ti lidé říkají, no, my bojujeme s demony a porazíme všechny, tak je v tom nějaká past. Když takhle vidíme svou úlohu pro sebe i pro zahranu světa, tak se stává naše víra křečovitá, tak jsme ohrožený, že sadíme zase na vlastní sílu a třeba jenom na vlastní předsevzeti. Říkáme, že no my tam ještě dojdeme teprve, my jsme na cestě, ale jsme na dobré cestě, ale na čem záleží, to je to hlavně milosti jste spasení. A o tom ani tento dopis do Efeza nenechá pochyb. Je docela možné, že, se tady, máme, že tady máme před sebou starou křestní liturgie, že to jsou sami věty, které zaznívaly při křtu, když lidi odložili svůj starý život a přijali život s Kristem, proto je tady ten důraz na tom, že jste spolu s Kristem. Spolu s Kristem zemřeli. Spolu s Kristem už Bůh vás probudil k novému životu. Už jste o kousek dál. A jak známe ten příběh Ježíše Krista, že nastoupil na nebesa, že sedí vedle Božího trůnu, tak to se nás také týká a to se tady také připomíná. Spolu s ním jsme vstoupili do nové doby, spolu s ním jsme vstoupili do nového prostoru, když na chvíli se snažíme uchopit Boží působený jako prostor, jako nebe, jako blízkost k Bohu. Ano, to je důležité si připomenout. Abychom nezůstali zdeptaný tváři v tvář realitě tohoto světa i občas tváři v tváři realitě naší církví. I když máme být střízlivý, i když Nemusíme se v nějakých emocích tady vytahovat, ale je to tak, že jsme už v novém prostoru, už jsme spolu s Kristem a to se už nedá zrušit. Je to boží dar, než ne našem skutky. Ovšem ty dobré skutky k tomu patří. To by bylo opravdu ospala církev, kdyby k žádným činům se nedostala, když nikomu by nepomohla, když se nevěnovala svým blížním, ať jsou to věřící nebo nevěřící. Ty dobré skutky k tomu patří, ale ty nejsou z naší síly. Tady tento dopis to formuluje krásně. Abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Tak víra neuspává, ale probudí k činnosti. Jako, když se probudíme ze spánku, jsme odpočinutí, nebo když se vrátíme z dovolení, už cítíme zase schopně něco udělat. Je to Přirození, ale není to křepsovitě. Protože víme to, co jako křesťany děláme, k tomu nám pomáhá Bůh. To nejsou věci, které se sami musíme vymyslet teprve, ale už ty skutky tady jsou. Bůh ji pro nás připravil, stačí ji vykonávat tak to vidí apostol. Ty skutky, které se nekonají k naší záchraně, už záchranění jsme, už jsme zkříšeni, už jsme probuzeni, už jsme vstoupili do nového prostoru, ale ty skutky jsou potřeba k záchraně našeho světa. Skutky jsou připraveny, stačí ji udělat, udělat ji spolu s Kristem.